Переконання Джейн Остін Розділ 15 Сер Волтер зняв чудовий дім на Кемден-Плейс у престижному місці, гідному такої видатної людини. І вони з Елізабет на свою велику втіху там улаштувались. Енн із важким серцем переступала поріг, передбачаючи довге ув'язнення і питаючи себе «Коли я нарешті зможу знову вас покинути?» Проте її прийняли з несподіваною сердечністю. І вона підпадьорилась Батько і сестра були раді її бачити Бо хотіли показати і меблі І тепло зустріли її Коли вони сіли обідати Було навіть із задоволенням відзначено Що тепер їх четверо Місіс Клей була дуже привітною І весь час посміхалася Але її посмішки й люб'язні зовсім не дивували Ен Вона не мала жодного сумніву Що Місіс Клей Побачивши її Прикинеться вкрай задоволеною Але привітність іншої була для неї несподіванкою у них був очевидно чудовий настрій, і незабаром вона дізналася про причини цих радощів. Слухати Ен їм не дуже хотілося. Після марних спроб одержати від неї підтвердження того, що за ними вермінують нудьгують у вокрузі, вони поставили їй трохи побіжних незначних запитань, а потім перейшли до розповіді про себе. Аперкрос не викликав у них інтересу. Келінч мало цікавив. Для них існував лише Бат. Вони мали задоволення запевнити їй, що Бат з усіх поглядів справдив їхні сподівання. Їхній дім безсумнівно був найкращим на Кемден Плейс. Їхні вітарні перевершували всі, які вони бачили або про які чули, вишуканістю вмеблювання та смаком убрання. Усі шукали з ними знайомства. Усі хотіли їх відвідати. Хоча як вони ухилялися від усіх бажаючих їм відрекомендуватись, у них постійно з'являлися візитні картки людей, про яких вони уявлення не мали. Оце й було джерело задоволення. Чи дивувалася Ен, що її батько та сестра щасливі? Вона не дивувалась. Але безперечно зітхала, думаючи, що її батько не помічав пронизливості цієї зміни, що він без жалю проміняв почесний обов'язок поміщика на суєтність маленьких міських радощів. Безперечно, вона зітхала і посміхалась, і дивувалась, коли Елізабет, відчиняючи перед нею двері, із тріумфом, вводячи її з однієї вітальні до іншої, вихваляла їхній обшир. Жінка, яка була господиною Келінчхола, вважала достатнім для своєї гордості відстань між двома стінами 30 футів. Але це були не всі причини їхнього щастя. Був іще й містер Еліот. Енн багато що почула про містера Еліота. Вони не тільки пробачили йому, вони були ним зачаровані. Він був у баті близько двох тижнів, проїжджав через бат у листопаді дорогою до Лондона. І хоч затримався лише на добу, звістка про те, що сер Волтер оселився в місті, звичайно, дійшла й до нього. Але він не зміг тоді нею скористатись. Тепер же він був у баті вже два тижні. І насамперед після приїзду залишив свою візитну картку на Кемден Плейс. А потім, так наполегливо намагався зустрітися з ними, а коли це сталося, виявив таку щирість, таку готовність забути про минуле, таке бажання знову спілкуватися зі своїми рідними, що їхня попередня добра думка про нього цілковито відновилась. Вони не вбачали в ньому жодної провини. Він пояснив їм свою позірну зневагу. Усе сталося лише через непорозуміння. Він навіть на думці не мав їх зрікатися. Він боявся, що його зреклися, не знати чому, і мовчав лише через свою скромність. Коли ж йому натякнули, що він, мабуть, нешанобливо чи неуважно відгукувався про сімейство та його честь, він був просто в нестямі. Він, хто завжди пишався, що належить до роду Еліотів і дотримувався поглядів на родичання навіть надто суворих для нашої недбалої доби, справді він був здивований але був упевнений, що його вдача та поведінка невдовзі доведуть, що це неправда. Його чесність могли ствердити всі, кого він знав. І, безперечно, зусилля, з якими він намагався при першій нагоді повернути становище родича і можливого спадкоємця, були неспростовним доказом його щирості. Обставини його одруження теж, як виявилося, озаслуговували поблажливості. Сам він не міг про це заговорити, але один дуже близький його друг, полковник Воліс, дуже гідна людина, справжній джентльмен. І непоганий навроду, додав Сер Волтер, який з гарним смаком жив у Мальборо Білдінгс, і, з власного його наполегливого прохання, відрекомендувався їм через містера Еліота. Згадав деякі пов'язані з цим одруженням подробиці, які виправдовували містера Еліота. Полковник Воліз давно вже знав містера Еліота. Був добре знайомий із його дружиною і добре розумів, як це все сталося. Вона була, звичайно, незнатного походження, але гарно вихована, освічена, заможна і без пам'яті закохалася в його друга. Була неймовірно чарівною. Сама його домагалась, інакше ніякі гроші не спокусили б містера Еліоте, і крім того, сер Волтер вірив, що вона красуня. А це значною мірою було пом'якшуючою обставиною. Красуня з великими достатками і донесцями закохана. Сар Волтер, здавалося, був цілковито готовий пробачити містеру Еліоту. І, хоч Елізабет не могла подивитись на цю обставину в такому вигідному світлі, вона була згодна, що ця історія заслуговує поблажливості. Містер Еліот відвідував їх кілька разів, обідав у них одного разу і був, очевидно, радий, що його запросили, бо він зазвичай не давав званих обідів. Словом, він був радий кожному доказу родинних у зв'язків і все своє щастя бачив у тому, щоб його приймала як свого на Кемден Плейс. Ен слухала, але не розуміла. Вона знала, що треба пам'ятати і дуже пам'ятати поняття тих, хто вів розповідь. Вона намагалася бути поблажливою. Мабуть, історія цього примирення здавалася їй такою дивною і чудернацькою лише через спосіб, у який вона розповідалась. Однак їй здавалося, що за бажанням містера Еліота після стількох років бути ними прийнятим – Ховається щось непомітне на перший погляд. З практичного боку, він нічого не вигравав від примирення з сером Волтером. Від незлагоди він нічого не втрачав. Цілком ймовірно, з них двох містер Еліот був багатшим, а Керліч усе одно мав перейти до нього разом із титулом. Навіщо ж розумній людині, а він здавався дуже розумною людиною, навіщо ж йому все це потрібно? Вона могла пояснити це лише тим, що він шукав зустріч із Елізабет. Мабуть, колись вона йому і сподобалась, але випадок і міркування користі підвернули його увагу. А тепер, коли він міг розпоряджатися собою, як схоче, знову про неї згадав. Елізабет безперечно гарна на вроду, манери, витончені й вишукані. А її характер містер Еліот тоді не розпізнав, тому що бачив лише на людях і до того ж був іще зовсім юним. Як витримають її вдачі і поняття його нинішній тонший смак? Це вже інша річ, і Ен до цього зовсім не була байдужою. Вона усією душею прагнула, щоб його смак не став занадто тонким, якщо він і справді обрав Елізабет. А ось Елізабет була дуже схильна сподіватися на це, і подруга місіс Клей, здавалося, підтримувала її надії, судячи з того, як вони переглядалися, коли йшлося про часті візити містера Еліота. Енн задала, як вона бачила його мимохідь у лаймі, але це їх не дуже цікавило. О, так, можливо, це був містер Еліот, вони й не знали. Дуже ймовірно, що це був він. Їм було не до того, їм було не до її описів. Вони самі прагнули його і її описати, особливо Сер Волтер. Він віддавав належно його зовнішності справжнього джентльмена манерів дягатися, зі смаком і водночас за останньою модою, приємному обличчю, розумним очам. Проте не міг нажуритися, що в нього так випинається нижня щелепа, і ця вада, здається, з руками посилюється. Однак не можна сказати, щоб майже всі його риси з часом не змінилися на гірше. Містер Еліот, здається, вважав, що він, сер Волтер, виглядає достуту так само, як і тоді, коли вони востаннє бачились. Але сер Волтер не міг відповісти йому тим самим, і це було так незручно. Проте скаржитися теж нема на що. Містер Еліот, обличчям набагато краще, ніж більшість чоловіків, і серові Волтеру було б не соромно хоч де з ним з'явитися. Увесь вечір вони не розмовляли ні про кого, окрім містера Елліота та його друзів у Мальборо Білдінгс. Полковник Воліс так прагнув їм відрекомендуватись, і містер Елліот так цього хотів. Була також місіс Воліс, яку вони поки що знали тільки з розмов, бо вона з дня на день збиралася народити. Але містер Елліот казав, що це вельми чарівна жінка, яка безперечно гідна того, щоб її приймали на Кемден Плейс. І як тільки вона стане матір'ю, вони з нею познайомляться. Сар Волтер високо цінував місіс Воліс. Казали, що дуже гарна навроду, красуня. Йому кортить її побачити. Він сподівається, що це буде відшкодуванням за всі ті негарні обличчя, які він щодня зустрічає на вулицях Бата. Головне лихо міста безліч негарних жінок. Він не хоче сказати, що тут взагалі немає гарненьких, але кількість негарних жінок значно більша за середню. Гуляючи, він часто помічав, що на одне гарненьке личко тут припадає 30 або навіть 35 страховиськ. А одного разу, коли він був у крамниці на Бонстрит, стрит налічив 87 жінок, які пройшли повз нього і заряд них хоч би одне пристойне обличчя. Щоправда, ранок був холодний, сильний мороз, який може витримати навряд чи одна жінка з тисячі. І все ж таки в Баті неймовірно багато потворних жінок. А вже чоловіки? Ці ще гірші. На вулицях він бачив силу, селену, таких страхопудів. Як мало звикли тутешні жінки бачити щось непогане. Одразу помітно з того враження, яке справляє на них людина пристойної зовнішності, Ще ніколи йому не доводилося гуляти під руку з полковником Волізом. А в того чудова військова виправка, хоча б щоправда він рудий. Не привертаючи до себе жіночих поглядів. Усі жіночі погляди були безперечно спрямовані на полковника Воліза. Скромний сер Волтер. Однак він не зміг здійснити свій ухильний маневр. Його дочка і місіс Клей одностайно почали натякати, що в супутника полковника Волі за виправка певно не гірша і до того ж він не рудий. «А який вигляд має Мері?» запитав сер Волтер, який був у прекрасному настрої. «Останнього разу, коли я її бачив, у неї був червоний ніс, але сподіваюся, це буває з нею не щодня». О, ні, це було цілком випадково. Вона чудово почувається і має дуже гарний вигляд із самого Михайлового дня. Коли б я не побоювався, що через це вона буде виходити з дому в погану погоду, ризикуючи обвітерти обличчя, я надіслав би їй новий капорюшок і мантиллю. Енмір квала, чи не наважитись їй натякнути, що сукня або чепець навряд чи спричинять небезпеку такої спокуси, коли стук у двері змусив їх про це забути. «Стукають. І так пізно. О 10 годині?» Чи це не містер Еліот? Вони знали, що він обідав на Ленсдаун Кресент. Мабуть, дорогою додому вирішив до них завітати. Вони мали сумніву, що це він. Місіс Клей була впевнена, що це він. Місіс Клей мала рацію. З усією пишністю, на яку були спроможні дворецькі та хлопчик-слуга, містера Еліота супроводили до кімнати. Це був той самий чоловік, той самісінький, тільки інакше вдягнений. Ен трохи відійшла в бік, коли він почав вітатися з іншими і виправдовуватися перед її сестрою за таке пізне вторгнення. Але він проїздив мимо і не міг утриматися. Він дуже хотів дізнатися, чи не застудилася вона та її подруга напередодні. І так далі, і так далі. І все це говорилося з найвитонченішою повстивістю, І так само поштиво приймалося, після чого надійшла черга Ен. Сар Волтер назвав її своєю молодшою дочкою. З дозволом містера Еліота він його відрекомендує своїй молодшій, згадувати Марі не було нагоди, і Енн, усміхаючись і червоніючи, що їй дуже личило, підійшла до містера Еліота і з того, як він здивувався, побачивши її малі риси, які не згладилися з його пам'яті, відразу на безприємності здогадалася, що він тоді уявлення не мав, хто вона така. Він був цілком здивований, але ще більше був радий. Його очі блищали. Він одразу ж висловив своє задоволення від того, що вони, виявляються, родичі, згадав минуле і благав приймати його вже як знайомого. Він був таким же гарним на як і в лаймі. Тільки його зовнішність ще вигравала, коли він говорив, і тримався він точно так, як належало, так витончено, невимушено і мило, що вона могла порівняти його манери лише з манерами однієї однісінької людини. Містер Еліо тримався інакше, але, мабуть, так само бездоганно. Він присів з ними, і загальна розмова стала багато цікавішою. Без сумніву, він був людиною розумною. Досить було й десяти хвилин, щоб у цьому переконатись. Його тон, спосіб висловлюватися, теми, які він обирав, уміння часно зупинитись – усе свідчило про розум гострий і проникливий. При першій нагоді він почав розмову про лайм, бажаючи зіставити їхні думки про нього. Але ще більше бажаючи згадати, як дивно вони водночас опинилися в одному готелі дізнатися про шляхи Ен, розповісти про свої та висловити жаль що він тоді пропустив можливість засвідчити її свою пошану вона розповіла йому як і з ким вона проводила час у лаймі це збільшило його жаль він провів вечір на самоті в сусідньому номері постійно чув їхні голоси чув як вони веселились вирішив що певно чудові люди і прагну до них приєднатися навіть не підозрюючи що вправі їм відрекомендуватись якби він спитав хто вони Ім'я Мазгроу багато чого йому б сказало. Що ж, це відучить його від безглуздого звичаю ніколи ні про що не питати в готелях, який він узяв собі за правило ще за молоду, думаючи, що джентльмену не випадає бути цікавим. «Молода людина, 20 років», – сказав він. На мою думку, має більш нісенітні уявлення про те, як слід поводитись, ніж будь-хто інший. Засоби, які він обирає, своїй безглуздістю можуть рівнятися лише до його намірів але він не міг звертатися лише до Н. Він це розумів, тож почав підтримувати загальну розмову, лише зрідка повертаючись до Лайма. Однак поступово він розпитав її про те, що там сталося, невдовзі після його від'їзду. Почувши про нечасний випадок, захотів дізнатися про всі подробиці. Коли він почав свої розпитування, до нього приєдналися сер Волтер і Елізабет, але тут неможливо було не відчути різниці. Н могла порівняти містера Елліота лише з Ладі Расел. Затим, як щиро він бажав осягти розумом те, що сталося, і як чиро він розумів, які страждання їй тоді випали на долю. Він пробув з ними цілу годину. Вишуканий годинник на каміні сріблясто видзвонив 11 разів, а калат лонічного сторожа вдалені вже починали йому вторувати, коли містер Еліот і всі інші, здається, похопилися, що він загостювався. Я не подумати не могла, що її перший вечір на Кемден Плейс може пройти так приємно.